5 minuts, som a la placeta, encetem la segona hora de programa. Xavi Mir, bon dia, benvingut. Molt bon dia. Tinc una mirada al món dels blogs que cada cop està més apassionant. L'altre dia, mira, un comentari. L'altre dia parlava amb un conegut que m'explicava que té un blog, tot i que el té anònim, perquè l'utilitza per expressar-se lliurement, però com que està a l'atur i busca feina i aquestes coses, i les empreses sovint van a buscar els blogs, els Facebooks, tota aquesta mena de, de xarxes socials doncs prefereix mantenir-se anonimat a l'hora d'expressar-se de, amb, amb llibertat, no? És una elecció, probablement tindrà els seus punts a favor i tindrà molts en contra, però és cert que hi ha molts blocs anònims que molta gent va mantenint actualitzats, no? Sí, és una opció, hi ha molta gent que tira d'anonimat. De, de, de, de fet, el balot que tenia intenció de presentar avui és, és anònim. Ah, si sí? És, no? Casualitat si no, no ho fa públic. Mm? És probable que algun, en alguns cercles doncs, se sàpiga qui és aquesta persona, però a partir de les grades del bloc no pots pas deduir-ho, perquè no hi ha informació... Eh, diguem que, que permeti identificar-la. Habitualment, eh, els blocs són més signats que no pas anònims? És a dir, la gent sol identificar-se o no? O... Doncs no t'ho sabria dir. No tinc dades eh, estadístiques objectives i la impressió és que són una ja de cada. Ja, uh -huh. Jo en conec molts que són signats però, clar, també n'hi ha molts que... Al final és que no et pares ni a pensar. Vull dir, et refereixes a un bloc i penses «ai, és veritat, si no sabíem qui és, perquè és igual». Vull dir, la imatge que te'n fas és el que compta. No? Vull dir, tens associat determinades expressions o determinats continguts o determinades referències doncs, a aquella capçalera. Mm? i de la mateixa manera que molta gent llegeix potser un diari o escolta una emissora i no es planteja que hi ha el darrere tampoc si és tal director o tal altre o tal empresari o tal altre, no? Mm -hmm. Doncs bé, ho dic perquè hi ha algú que pot trobar-se frenat a l'hora d'obrir una nova eina a la xarxa com, és, com són els blogs pel fet de no voler fer públiques les seves opinions doncs les pot fer públiques sense dir que són seves o sense identificar-se i a partir d'aquí doncs, és un camí que ha escollit molta gent i que en tot cas cadascú valorarà sota el seu punt de vista. Uh, abans de començar a, a explicar, analitzar aquest bloc anònim del qual en parlàvem ara, casualment, ara s'està donant molta importància en un bloc que ja va ser comentat en aquest espai i que ens va resultar curiós de, de fer públic, no? el bloc dels 25. La volta dels 25, efectivament. Mm. És el bloc aquell que vam parlar d'en Marc Serena, que és el d'Àliga. És una, un xicot de 25 anys que, per fer això, a la celebració de l'universari, s'està dedicant a fer la volta al món quan nosaltres en vam parlar, que era el dia 12, corria per l'Índia fent pel·lícules de Bollywood. Ara ja no sé per un para, hauríem de mirar-ho avui mateix per on és, mm. però resulta que, doncs, darrerament eh, n'hem sentit eh, a parlar d'aquest bloc en, en, en altres mitjans radiofònics com eh, RAC1, com Catalunya Ràdio, com, eh, com Quassa l'Otra, no? O sigui, hi ha diverses persones que s'hi estan fixant, com comença de ser un blog doncs, que desperta curiositat i interès, i, doncs, això és un... fa, fa gràcia que primer en vam parlar nosaltres doncs, el dia 12, quan tampoc no feia tant, que havia començat el viatge, no? Mm. Doncs és una elecció que, com sempre, una, elecció, una decisió d'en Xavi Mir, que és 15 propers blogs, un encert, i, i quan ara ens sentiu a parlar, doncs, sàpigueu que que és aquell que un dia us vam explicar d'un jove que fa la volta, i que aviam si al llarg d'aquest espai puc trobar exactament on està, perquè estic buscant una mica el, el seu blog. Però bé, bueno, que probablement us sonarà, doncs és gràcies a aquest espai que fa en Xavi Mira en aquesta casa. Um, anònim avui, eh? Anònim, però amb I, títol. Amb, sí? Amb títol, amb subtítol, amb contingut, amb teca, tant com vulguis. Com es diu? Es diu Registres Particulars registres particulars. Així mateix. És un, és un bloc que, que deu ser molt personal, malgrat ser anònim, deu ser una visió molt personal del, de la vida, del món, de l'entorn de la persona, no? Sí, és que normalment jo crec que justament són els més personals, eh, bé per experiències íntimes o bé per idees polítiques, aquells que sovint recorren a l'anonimat, no? perquè no se sàpiga ja ben bé qui és que diu tot allò, no? Ja. Jo sé... No sé, no vull, és que no vull entrar a jutjar-ho, això. Estic... I dono voltes, eh, des que ho hem reflexionat, i dono voltes. Probablement algú dirà que és una actitud poc valenta, poc atrevida, no i hi ha gent, que... Exacte, oh. hi ha gent que, que trobarà, doncs, un encert. I no sé, se me'n va, se no va. No necessàriament. Clara en èpoques anteriors això era un altre plantejament, no? I hi ha, per exemple, casos d'escriptores eh, conegudes, no? Com Víctor Català, doncs, que per un fet social, com era que sabia que una dona no hauria estat ben rebuda i ben acceptada, doncs, publicada amb, uh, publicada amb aquest pseudònim, no?, la Katrina Albert. Clar, avui dia, aquest no és el problema, mm. i jo penso que molt sovint uh, és un acte d'altruisme en estat pur, és a dir, m'importa honrar el meu nom, uh, necessito escriure, necessito comunicar si funciona, és a dir, si, si el que jo llegeix, uh, apunto cada dia s'ho llegeixen 10, 100 o 1.000 persones, doncs, l'enhorabona per ells. Em celebro ser útil a aquestes persones i poder los comunicar coses que els interessen. Mm. Si no, jo continuo la meva vida i si em llegeixen 5 o 10, doncs 5 o 10. Perquè en realitat, i avui aquest, aquest bloc n'és una bona mostra el que hi ha, en fons, és la necessitat d'escriure, que és el que sempre ha mogut les persones a fer literatura, la necessitat d'expressar-se, no de ser famós i de tenir un nom majoritàriament. Mm -hmm. Doncs, uh, vinga, aquest registres particulars, uh, amb anònim, on el trobem allotjat? Ho dic perquè per anar ubicant-nos i qui ens estigui escoltant i pugui tenir un internet, un, un ordinador de mà, doncs, pugui anar seguint-nos mentre fem l'explicació. Doncs mira, tornem als blocs de Més VilaWeb que, com sabeu, és una de les plataformes que fa més temps que funciona i que té més blocs doncs, destacats, de reconeguda solvència, de projecció. Això és http uh, <coughs> 2.2 barres blocs.mésvilaweb.cat barra oportunitats. Tot i que el bloc es diu Registres Particulars sí? i té un subtítol que diu Perquè ja tenim una edat... Uh -huh. Uh, el nom d'usuari i, per tant, també el nom de, que dona nom a, a la URL és Oportunitats. D'aquí per... l'anonimat, no sabem qui és. No, no, no, Oportunitats, doncs vinga. A, amb, amb això ens quedem. A la que entrem al blog una cosa que crida l'atenció, almenys a mi me l'ha cridat, i és uh, el títol, més que el títol amb si mateix, com està escrit aquest títol. És un títol que està posat combinant les lletres majúscules amb les lletres minúscules, Suposo que amb algun criteri que el probablement l'autor coneixerà, però que a priori, almenys vist des de fora doncs jo no li he sabut trobar jo no li he sabut trobar una raó perquè no és, no és que siguin les majúscules sí, les minúscules no sinó senzillament és ara majúscula ara minúscula, anem, anem canviant una mica igual per una qüestió purament visual o perquè a la gent li passi el mateix que m'ha passat a mi que és que recau sobre el títol i et, et crida l'atenció no? Sí, no sé realment si és aleatori o no però sí que és veritat que combina això eh, únicament en el títol, no en el subtítol no a la resta del blog però és un grafisme que no sé, deu tenir algun significat. Potser en algun punt remot que no he trobat o explica, eh? però mm. s'ha cridat l'atenció. És curiós. Diu, registres particulars i entre parèntesis a sota, perquè ja tenim una edat. I tant una que edat. parènteses. Tots tenim una edat, oi? Això és molt indefinit, molt relatiu, no? Sí, però ens situa una edat de la persona, eh? Sí? Jo crec que Diries sí. Diries Sí, jo els situaria entre, més enllà dels 30, dels 30 a 30 i pico, i per sota dels 45 aproximadament. Però penses que això, aquest és el punt crític en què comencem a tenir consciència de tenir una edat? Sí, sí, sí, sí. és quan t'adones que ja... Escolta, tu no ets... jo hi estem ben bé al mig. Ja sé, ja potser estic parlant d'un problema que tinc jo i l'estic reflectint en el blog eh? És probable que sigui una qüestió psicològica pròpia meva. Però, però sí, és potser en aquella edat en què de que ja no ets un adolescent ni un jove i que tampoc no ets una persona gran, adulta, d'aquelles... Amb, llar, amb un llarg bagatge d'anys, com a mínim, que fonamentar la teva vida, i, i estàs en aquesta situació d'impàs, i em fa mm, reforçar-me la meva idea, i ara estic fent aquí de Sherlock Holmes de 3 al 4, eh? 3. i ho dic, ho dic seriosament, la fotografia que acompanya aquest títol, que és una fotografia d'uns mitjons negres eh, amb unes ratlles eh, de colors, que jo, i aquí estem a la subjectivitat absoluta, identifico, per què no, amb una persona d'uns 30 i escaig anys, és a dir, de, de més grat d'uns 30, i mireu, ho sento, eh?, eh inoia jo, ja et dic, és subjectiu, eh? Jo, a mi em costa més, més fàcil identificar aquests mitjons aquests peus amb una noia que no passa amb un noi. Ara això serà una foto agafada del Google Imágenes i aquí tota la meva teoria, la meva dissertació, se'm van en orris, no? Però en tot no cas, sabem, no eh, bueno, jo em refermo una mica amb, amb intentant combinar els diferents elements que hi han en, en aquest títol. N estem jugant, eh? N'estem jugant, n'estem jugant. <laughs> doncs no o sé, sigui, la imatge de la veritat és que eh, no ho sabem, però la clau és bastant en la resta. És, efectivament, una noia Mm -hmm. així ho confessa i eh, per la informació que veurem o que podem anar perfilant sí que es troben la trentena aproximadament eh? Tens bon i tens bon ull, ben, menys mal Mira <ríe> aviam eh, està allotjat per tant a més VilaWeb eh, recordem es diu registres particulars a uh -huh. sota perquè ja tenim una edat i és un bloc que malgrat aquestes dades que Uh, en Xavi Mir ha pogut anar recollint dels apunts, és anònim. Per tant, no sabem uh, qui ho està escrivint. Però sí sabem què vol expressar i què és el que vol expressar aquest blog. Doncs mira, ho anirem veient tot seguit. Uh, us comento primer des de quan el blog està funcionant, que és des del 27 de març de 2006. Per tant, també ens trobem un cop més amb un blog de, de, dels antiguts, no dels més antics de tots, però sí dels del, del principi del boom. Uh -huh. que Això va ser 2005-2006. El que no hem trobat, eh, el que no fa públic, són allò, les estadístiques. Eh? Ja sabem que a vegades es fa públic i a vegades no. I en la línia del que et comentava abans, doncs, com que és anònim, segurament fa servir el bloc, com ella mateixa diu, doncs, per buidar del PAP. I, eh, aleshores, clar, les estadístiques no tenen cap mena de sentit, no té interès. No? Dic, per ella potser sí, però per la resta de gent doncs, tampoc no en tindria gaire. Mm -hmm. I, per tant, no les fa públiques. Ara, veure, eh, podem llegir, com sovint fem, doncs el primer punt que va, que va penjar, aquest del 27 de març de 2006. Diu, així que... Això és així. Cada vegada et passa més sovint que vas pel món i tot el que vius i sents és retransmès a tota inspiració per una veu interior, clarament distingible del parlotejar monòton i inconex de fons del fil del pensament. Aquesta veu et sorgeix de les profunditats. Puja estomac amunt, i tenen una intensa voluntat de transcendència, de sortir de tu i d'adoptar un estat sòlid, permanent. Quan arribes a casa et fas baixar la febre de cop, que si haig a fer això, que si haig a fer allò... Però malestar continua, per molt que pugis el volum de l'activitat quotidiana, i és que es fa molt difícil de conviure amb aquesta classe d'acumulació a dintre. L'ofec de sentir-se saturat, de sentir de contínuament posant net els pensaments i anar-los contenint en un espai que perceps cada vegada més reduït. És com una opressió a la base del coll. Una pura somatització de la incapacitat de posar-hi remei, de treure't la mandra del damunt, de seure i posar-t'hi seriosament. Escriu, collons, escriu! Treu-t'ho de dins d'una vegada. Per això avui sóc aquí, feta un feix de nervis, perquè ha arribat l'hora. És com si algú m'hagués empès a l'escenari mentre encara m'estic guardant una sabata, posant bé el tirant del sostens, girant-me la faldilla, i faig tres o quatre passes incertes sobre la fusta abans d'aixecar la vista i trobar-me encegada, encegada pels focus davant d'una mar sorda de caps negres. Miro el cantó del delicte, buscant entre els vestidors qui m'ha fet aquesta putada, aquest algú, sense dubte malintencionat, he estat jo. Aquest és el primer punt. És literatura un cop més. Ja n'hem sí, vist sí. algun en aquesta línia. És un mm. bloc d'un estil molt personal, en què la primera experiència a és literatura en Estatpur. Mm. Molt subjectiu, treballat, quan el llenguatge, i penso que és dels blocs que val la pena que per això avui l'hem aquí també. Do, dos apunts. El, el primer, aquesta, el, aquesta literalitat, aquesta literatura en Estatpur, que deies tu ara mateix, que, que tenen alguns primers apunts, se solen perdre? És a dir... Um, diguéssim més una mica l'atenció de l'estrena i quan ja tens estrenat l'eina doncs bé, ja et deixes anar una mica més, eh, no cuides tant potser el llenguatge, o, o trobes altres maneres d'expressió no tan treballades, no tan acurades com la primera? algú li pot passar, però eh, jo diria que això eh, no només passa amb els blogs, és a dir que també hi ha primers llibres d'escriptors, d'escriptors reconeguts, d'aquells que surten a les enciclopèdies, d'aquells que es consideren del cànon, que la primera obra va ser una obra doncs, clàssica i la segona doncs, potser va perdre pistonada. Mm. I en canviar autors que la necessitat d'escriure fa que vagin evolucionant millor al llarg de la vida i que la, la darrera obra a vegades és l'obra mestra. Per tant, penso que no és determinant, que depèn més de, de cada persona que no pas de, de l'eina blog com a mitjà. Mm. No? I després d'aquest primer apunt, eh, posa damunt la taula, i de, fe, oh, de fet posa damunt del bloc, un fet real i és aquesta necessitat d'escriure i aquesta dualitat entre eh, les aspiracions i la vida o sigui, les aspiracions personals i la vida real, eh? És a dir, el sentiment íntim i la realitat que t'envolta. jo no? de, de necessito expressar-me, però arribo a casa i doncs etg a fer el sopar o passar l'escombra i tal i per tant, tota aquesta necessitat expressiva que probablement en el silenci de l'autobús o en el silenci del tren, no?, mentre estàs allà assegut, viatjant, doncs, sents dins teu, queda, queda una mica aparcat. És això, no?, és el que, el que dèiem. La eh, sí, necessitat no. d'expressar-se d'aquesta autora, no? Exacte, sí, sí. És aquesta tensió que vas acumulant i que, que a pot ser, com és en el seu cas, d'experiència de, de, personal, però, i en altres, és d'un altre tipus d'aneguit, no?, però que la qüestió és deixar, alliberar aquesta tensió i és aquesta funció, diguem-ne, terapèutica de verbalitzar les coses. En oral, parlant amb algú, la funció que abans feien els capellans, potser, que ara fan els psicòlegs en alguns casos, però, bé, en tot cas, comunicar-nos, expressar, eh, ens deixa estar més tranquils, no? És terapèutic. Mm. I si, a més o menys, ho fas doncs, amb, amb el talent propi de, de la literatura i pots eh, doncs, eh, traduir-ho en un text que després, al cap d'un temps, pots revisar i que et serveix una mica per fer aquesta retrospectiva, doncs el bloc és una eina fantàstica mm. també per fer-ho. Per tant, tenim una noia, i a més tenim una noia amb criteri, que sap escriure, i que quan s'hi posa ho fa prou bé, i que, i que utilitza aquesta eina per expressar els seus sentiments. Um, habitualment o no? És a dir, és, una, és periòdica? És, que... Sí, i jo no voldria equivocar-me, però la percepció que tinc és que és d'entre 10-15 dies, la freqüència de mitjana. O sí sigui, no és cada dia, en absolut. Eh? Però tampoc és aquelles persones que et deixen el bloc abandonat 3 mesos. Va acumulant Va experiències i de sobte un dia a punt s'hi posa. Eh, els que estigueu veient els blocs ho veureu, qui no, doncs els expliquem. No són a punts massa llargs. No. Són apunts molt greus. Hi ha ja de tot, però no necessàriament. A vegades és com una, una, com una grupadeta, com una necessitat que un moment deixa anar una cosa i són, doncs això, quatre o cinc línies i d'altres vegades, doncs, si es tenen una miqueta més, si trobo algun film més interessant, vull dir conveniència. I hi ha hagut una cosa, ara seguim, eh, una que m'ha creat l'atenció ara que estic visitant per primer cop el blog, eh? i és l'apartat de categories que guarda el primer post. És una sí. cosa que m'ha... Pum, crida l'atenció perquè fins ara no ho havia vist mai. És a dir, ha obert una categoria que és primer post i és suposo que per, per recordar constantment aquella primera pensada que va tenir a l'hora d'iniciar-lo. No? I perquè té un valor, diguem-ne, programàtic o de presentació i no és el primer paratzar, sinó que és, és un apunt pensat com a primer punt de la mateixa manera que els escriptors, doncs, sovint del primer capítol no en fan un primer capítol qualsevol, Uh, sinó una cosa que realment explica l'obra i que la presenta i que l'entrodueix, no? Mm -hmm. Què podem dir més d'aquest blog, Xavi? Doncs per intentar esbrinar-ne alguna coseta, uh, en alguna cosa ja hem comentat que els blogs de VilaWeb permeten accedir una mica doncs, al perfil d'aquella persona. Sí. Ho podem fer clicant uh, a oportunitats, que com deia és el seu nom d'usuari, a sota de cada punt que hagi penjat, a l'esquerra, just a sota del títol de l'apunt. Mm -hmm. Si en clicam a oportunitats anem a aquest perfil i uh, allà hi diu «Soc una noia», o dona, que acaba d'ensetar la dècada dels 30, i per tant, doncs, uh, felicitar-te pel teu instrucció. Gràcies, gràcies. Anys, eh? Diu, fa uns 10 anys que vaig deixar d'escriure per dedicar-me a tot de menestès de la vida adulta, com un dia altre explicaré. Després d'unes maniobres de reubicació en els sentits que us vulgueu imaginar, he aconseguit el temps per reprendre això d'explicar coses, sense més pretensió que la d'anar traiem-me damunt un pes que ja es feia difícil de suportar. Així que vaig decidir obrir aquest bloc per anar practicant i sentir-me un poc obligada al noble art del null la dies, cine línia, que si em permeteu, a parèntesi, per la gent que no, que no ho conegui prou el llatí, és allò d'escriure una miqueta cada dia, eh? Mm -hmm. eh? Cap dia sense una línia, sense escriure una mica. Jo, què voleu que us digui, només pensar que algú pugui arribar a clicar amb un xic de curiositat als meus registres particulars, ja se'm posa la vella de llina. Així de això de fàcil és tot el, el que sabem, deia. Eh? No diu res més que això com a introducció. Això es presenta, eh, modesta, eh, això sí, intentant fer prevaldre aquesta reubicació en el món que li li ha portat l'edat i la seva situació, i en tot cas donant tota la importància al que vol expressar i no pas a qui ho expressa, que molt, molt sovint això és fonamental. És un bloc simple, eh? Sense grans imatges, ni vídeos insertats, ni res, tot això és un, és un bloc basat amb la lletra i para de contar. no? Sí, en poquet mm. uh, en concret, dintre de les possibilitats de VilaWeb VilaWeb <coughs> Vila té unes quantes plantilles tres o quatre, i aleshores té la plantilla lliure que tu pots modificar i que té més, uh, té, té més marxa doncs, per introduir-hi coses ella fa servir uh, aquesta plantilla mm. lliure però no per treure-ho un, un profit uh, especial, eh? Vull dir, no per, uh, per introduir-hi moltes coses, sinó que, doncs, uh, a vegades potser, penso jo, que dona més sensació d'espai en aquest mm. blanc de fons i de, de comoditat, que fa més fàcil de llegir els apunts. Però és la plantilla, en principi, modificable. És dir, que si ja volgués i podria introduir, si no ho ha fet, és perquè no ha volgut, no perquè l'Eina no li hagi donat l'oportunitat de uh, poder-ho fer. Efectivament, és així. Què més? Mm, què més podem explicar? A veure... Uh, jo diria, en un, <coughs> perdona, en un bloc d'aquestes característiques, el que millor la defineix és, a banda d'aquest estil personal, doncs, les categories d'articles. És a dir, mm -hmm. com presentes i com organitzes tot aquest conjunt d'experiències quotidianes que has aconseguit eh, convertir en breus, més o menys breus, eh, textos. Doncs ens trobem amb les següents. N'hi ha una que es diu Ai, l'amistat. Per tant, doncs, ja podem pensar quin tipus de punts hi ha, hi ha penjat aquí cròniques sentimentals, de blogs i altres manies, de la seva, Molt bé. Per tant, també tenim una línia així de la ceba. Això de la seva que, més a més, aquí hi És molt aranyenca, això. Tenim una iniciativa aranyenca que ho promociona. Sí, és veritat. D'on vies de ser. Aquesta categoria també la té. lloc com a casa que, de fet, lliga molt amb aquests mitjons, no?, dona aquesta sensació sí, de... Sí, de relax, de relax, no. eh?, de descans. Exacte. Ens fem grans, en una molt divertida que diu «Fungol és fungol», escrit amb G. A que és el fut... del futbol, no? M'imagino que sí. sí és fungol, fungol. fungol és fungol. «Guanyar-se les garrofes, mm -hmm. la família no es tria, la vida en un jeep recordem que hi havia aquell programa d en, d en ah, sí. Puyol, que era La vida en un xip sí, però aquí diu La vida en un Jeep, J-E-E-P, eh? com el mm. Land Rover i tota aquesta cosa ben escrit, eh? és a dir, fa referència a la marca perquè no se'n deixa ni una de lletra sí. després Mal de llengua també té una altra categoria em sembla que és, per desgràcia és una cosa que va associada als escriptors de, la, de casa, no? d'aquest mm -hmm. país qui més qui menys es queixa del mal de llengua eh? menjant mal -me cap No parlaré de política que bonic és criticar, rareta, rareta, tenim un passat, univers catòdic i radiofònic, mm. i finalment va de llibres. Tot això són les categories en què ella va encasellant els seus apunts. Que per cert té un apunt en què ella diu doncs, que, que li va costar força, que va estar doncs, uh, uns quants dies o unes quantes hores, no ho recordo, uh, organitzant tot això. Perquè a vegades, clar, passa que vas escrivint, vas penjant els apunts i els et diuen no, no, si és que els pots endreçar, mm. pots posar categories, i dius... És com allò de dir, ostres, ara tinc 200 calaixos a casa buits i ets de decidir que hi sí. cada calaix i, i clar, i passes un cap de setmana com a mínim, no? Pereira? Una bona estona. Eh? Doncs mm -hmm. això és el que va, el que va fer. Des d'aleshores, també és veritat que et dona molt, molta informació del, del perfil del blocaire. Mhm. Mm i que permet més, més fer més fàcil la navegació, no? Uh, allò per qüestions de curiositat professionalment a tot el de les ràdios i tal, eh? el catòdic i, i radiofònic, sí. els dos darrers a apunts sí. fan referència al penúltim a Ambasses i a l'últim a una falca de Catalunya Ràdio on surt Neus Bonet dient... Ah, aquest, aquest pensava... És molt petit és molt sí, greu, sí, i pensava en, llegir. Endavant, endavant. Sí, sí, sí. Perquè de fet sempre que agafem ens fa gràcia agafar el darrer ella, el darrer que va penjar, va ser del 30 de gener, per tant, uh, divendres, di no? Sí, Certa? sí. Molt recent. Uh, li va posar com a títol Un món perfecte i el va ubicar en la categoria en me el cap. I és una cosa re, de quatre línies. Diu, l'atzar d'un mitjanar a peu matinal m'ha fet passar per davant d'un parell d'establiments blancs, minimalistes, escèptics, esmerilats, trobar-me amb una clínica oftalmològica, veterinària i un institut de l'estrès traumàtic separats per un tombar de cantonada, m'ha deixat la sensació d'estar vivint en un racó del primer món del tot civilitzat i futur. Aquest és el darrer. Escriu molt bé, eh? Escriu, molt bé. Escriu realment molt Soltà bé. Soltar eh? que portem blocs de qualitat. No, no si no ho eh? no poso un dubte, no Home. poso un dubte, però, però, però escolta'm, de vegades és més el, el missatge que la forma, i aquí no, no, aquí la forma està, està molt ben trobada, eh? Doncs aquest és el darrer, mm -hmm. i si reculem una miqueta tenim el que tu comentaves. És del 12 de gener, tot just, del mateix mes passat, el va publicar a les 6 i 2 minuts, perquè en web també permet dir l'hora exacta amb el minut en què es penja l'apunt. Sí. I diu, a la categoria Univers Catòlic i Radiofónic, com comentaves, diu pel forat del pati m'arriba, precedit per un cop ascendent de persiana, el fragment següent d'una emissora del nostre país. Textual, mm -hmm. entre cometes. Catalunya Ràdio, la fem entre tots. Tan que cometes. I la veu de la Neus Bonet, que puntualitza entre tots i entre totes. Jo només sé que quan la Falca deia la Ràdio Nacional de Catalunya no feien falta tants matisos ni tantes collonades. I s'ha quedat tan tranquil·la. No, no, eh, on s'ha de signar? Aviam, on s'ha d'anar a signar? Que jo vaig a... De fet, m'estava llegint el de l'anterior, i cal dir que és una de les que ha abandonat Neus Bonet, és una de les que va passar de Neus Bonet a, a, a com es diu? Recu, sí, recu, en Recu, o... l'altra? Sí, sí, en Recu, Recu, en Recu, en Basté, això, que ha marxat de, de Neus Bonet a en Basté, Bala, marxat el que pugui, això pugui significar, Uh, està molt bé, aquest apunt i té tota la raó del món. Eh? Això aquí en Joan Ferran va fer més mal que un altre cos amb de la crosta i tal, que va acabar fent, fent forat. Per tant, estic absolutament d'acord amb ella i, i ve que, té, que no només escriu bé, sinó que a més a més té coses a dir i té criteris, és a dir, que abans d'escriure de vegades diem que algú té criteri si està a favor nostre, si no està a favor nostra, pensem que no en té de criteri en cap cas vull posar damunt una taula aquesta idea, el que veig és que els apunts que fa són reflexionats i per tant estarem o estaré o estareu, estareu d'acord o no, però en tot cas sí que fonamenta les seves opinions amb reflexions prèvies i amb arguments, cosa que no sempre passa i en aquest sentit cal reconèixer aquesta, aquesta tasca, eh, que està molt bé. I que s'agraeix efectivament. I tant. Més característiques, mm -hmm. doncs, uh, bé, com, a, com apuntava abans, no és qüestió de començar a dir virgueries que tingui el blog, perquè tampoc és que siguin uh, molt abundants. Uh, jo penso que el més uh, rellevant com a característiques és la manera com ella agrupa també els enllaços. Abans comentàvem el que feia amb les categories, doncs la manera com agrupa els enllaços també ens dona informació. Mm -hmm. uh, en primer lloc hi ha un grup d'enllaços que és Delícies de Can Vila Web. I, per tant, són dels mateixos blocs del mateix servei de... on ella pública, no? Mm -hmm. Li agrada llegir Café en Gra, Coc Ràpid, Plagueta de Bord. Que sí, sonar, eh? també, la vam, la vam... també la vam... També la vam veure. La vam veure, dels primers va ser, eh? I Tutxanes, Totxos i maons, que és d'en de, uh, Joan Josep Izern, aquest. El coc ràpid és la Carme Laura Gil, l'exconsellera, mm. que a Fengra ara mateix noi Caic. Mm. Després n'hi ha un altre que es diu De la nostra Generation, que vol ser la paraula anglesa, però que la transcriu uh, com si fos catalana. És a dir, sí. G-E-N-E-R-E-I-X-O-N. -E -E mm. Doncs això, De la nostra Generation o gairebé. <coughs> Aquí hi posa Capicollons, Carn de banqueta, el substitut, entomofília i la iaia té caspa. Després diu, no ben bé de la nostra generation, i aquí inclou l'avi, mm. és un nino taire. Uh, després, noies amb talent, l'apòstata desficiosa, la pèndol de petites oscil·lacions, Marta Insa, a lectura i decoració, també et són aquest? Sí, també sí senyor. Bé, eh? Realitats i miratges, terra d'escudella i una entre tantes. També... No, aquesta no. No, aquesta encara no. Mm. Videu a paires que no es per mai, doncs, anotacions resumàtiques, copressos sempre virens, el bloc de l'Albert Torrents, el meu país d'Itàlia, els dies i les dones, generació, Joan Pinyol, la dona del pescador, el bloc de la piga, pluja d'impressions quadrat de foc, submarí terrestre, temps d'incertesa, com tots, uf, il·lustració o Ulisses 20. Tots aquests són els seus enllaços. Carai, Déu-n'hi-do. -déu. molt per a la web. Eh? Sí, no? És a dir, s'ha quedat en aquest entorn perquè si troba us i li agrada molt la, el perfil de la gent que hi escriu. Eh? I es nota molt que, que està per aquí. I després fa un que posa 777, que és allò del dormit... Que a saber Aquí sota? Sí, no, això només és ah, uh, a, a, a, a punt on ella, si no m'equivoco, uh, dona informació dels drets d'autor. Ah, molt bé. Right. Alguna vegada hem apuntat aquest tipus de llicències mm. i que cada vegada hi ha més blocs doncs, que en deixen constància per tranquil·litat de la gent si volen reproduir apunts o el que sigui. Uh, per tant, en sabem moltes coses, malgrat no saber el nom, sabem moltes coses d'aquesta noia i realment, eh, saber-ne el nom, la identitat, no té cap mena d'importància. Eh? Efectivament. Has, amb, has, has fet un, abans un comentari amb un, amb un detall que es, jo crec que de vegades és important i és les hores amb què es pengen els blogs. Perquè, clar, ah, sí. segons les hores amb què es pengen els blocs, pots saber una mica la vida d'aquesta persona. Si els penja a les 11 de la nit, sempre, saps doncs, que, bé doncs, que té una feina intensa, que no deu estar massa o no està massa amb un ordinador, o bé està prou com per no poder penjar-los. En canvi, hi ha gent que els penja sovint a les 11 del matí, i dius, bueno, aquests potser ho fa així una mica des de la feina. Aquesta, sí. no, aquesta noia no té una hora. Bueno, digues, digues. No, el que passa és que cert el que apuntes, i pot ser curiós, i pot tenir alguna informació, però tampoc no pots treure una informació concloent per un parell de motius. En primer lloc, perquè eh, pots deixar l'apunt Uh, com a esborrany a punt per publicar. Mm. És redactar-lo en qualsevol moment, o redactar-lo de pots tenir una setmana a exact, en i a publiques quan tu vols. Això d'una banda. I de l'altra, uh, que no sé si és el cas de Biloba, perquè no m'he trobat mai la necessitat, però d'altres sí que et permeten programar l'apunt. Ah, molt bé. I això sí que ho faig en un altre blog uh, que tinc, uh, via WordPress, que programes per hora i minut i dia i eh, puc programar un apunt perquè surti a les 11 i 3 minuts del 3 de març de... punt està amb nevera i hors aquell dia que automàticament hora, surt. Això està molt bé. Per tant, clar, tampoc no et aquesta informació no, de, de, que a vegades podem deduir coses. Això ho sí. fa Wordpress, eh? Wordpress segur. A la web ja et dic, no, no m'hem pres la molèstia de mirar si es poden programar, tampoc. Eh? És probable que sí, és probable que no, però hi ha molts serveis que ho fan. Això està molt bé. Si perds el temps de la feina escrivint el teu blog i no vols que el jefe et doncs programes, clar, programes l'hora de publicació més endavant i ja està. Està bé, està bé. Bueno, sapigueu aquesta... Això és broma, eh? Però eh, és un comentari, però segur que algú ho ha fet, eh? Algun cop. Malgrat tot, sapigueu que Wordpress té <coughs> I que, i que a algú li pot ser interessant. Anem, a, anem acabant les darreres observacions. Acabem. Mira, doncs com que d'observacions no podem fer gaire més perquè com hem anat veient és un bloc bastant senzill quan a, quan a punyetetes, si em permeteu sí. l'expressió, que vas vegades sí. es blocares posen... Eh. Eines, eines, se'n diuen eh, eines, aquestes, eines, aquestes se coses, diuen. eines. Eh, que després vas i mires i dius aquesta m'agrada, perquè no la tinc jo, saps? I intentes anar saber aviam com l'has anat a... Doncs jo penso que el que potser val més la pena avui és fer-li un apunt extra, o sigui, mm. ens agrada veure el primer, ens agrada veure l'últim, avui hem fet la pinzelladeta aquesta de, del tema de Catalunya Ràdio, i en la línia del mal de llengua que abans havíem comentat, doncs té un altre punt que m'ha fet certa gràcia, que és un, una mica anterior, és del 30 de març del 2008... Sí penjat, ara que això de l'hora, a les 4.52 de la matinada. Carai! Carai! Deu ser que sí que es pots programar, eh? Perquè a <laughs> aquesta hora... Oh, no ho sabem, no ho sabem. Mm -hmm. Pel que diu l'apunt, tampoc és tan clar, eh? Si és a cop calent. I diu això. Diu... Eh, el títol és Quin país? Mm -hmm. Jo, quin país? Mare de Déu, quin país? Acabo de tornar d'una festa de negocis on he conegut una americana d'Arizona que porta quatre anys a Catalunya i parla un català perfecte, amb uns collons i uns macagons lous que fan gust de sentir. I també una llaonesa que porta portat deu anys a casa nostra i que em recrimina, este catalán tuyo es muy cerrado, es que no te entiendo nada. Però calla, que entre el restaurant i la Palloruca ens ha agafat un taxista pakistanès, que en sentir l'adreça ens ha demanat, baixo per tal carrer i un cop a la destinació, us deixo aquí mateix, a la dreta. No, no m'ha sabut gens de greu l'euro 20 de propina, un bon servei s'ha de pagar com cal. El que sí que m'ha sabut greu és que mentre llegàvem amb un autòcton, la llaonesa li digués, "Oye, te vas a quedar flipau, Jennifer, dile algo en catalán al Jordi. I així, com si fos una mona de fira, mentre la pobra aludida em comentava, emparada pel volum eh, insultant de la música, el que més em fot és això, quan em diuen parla català, parla català, que ja veuràs quina gràcia. Quin país, mare de Déu, quin país. Entevines de tota aquesta gent qui és que no rutlla? Que bo, eh?, aquest apunt. És un puntasso, eh? És un apuntasso, que no és... Saps? És un apuntasso. És veritat, eh? I, de fet, es posa de manifest que aprendre i utilitzar el català no és una qüestió d'ideologia, sinó de, de voluntat i punt. És un petit retrat sociolingüístic una realitat que constatem sovint, no? De, de les dificultats d'integració lingüística d'un determinat col·lectiu en, en contrast amb un altre que ho està fent molt millor, no? El dia em deien que el Silvino, un jugador del Barça, que ja fa un període tres de tres temporades que és per aquí, parla un català... Català, sí. fantàstic. Vull dir que de vegades no te'n fas creus de, de qui posa més interès, En eh? canvi, mira el Messi. Bueno, clar, tampoc no. <ríe> sí, clama. Tants anys de la Masia i encara és hora que comenci. Uh, en tot cas, que sapigueu que aquest bloc es diu Registres Particulars, està allotjat a Vilawep i, i que, tot i ser anònim, val la pena allò, posar-lo, si teniu, si teniu bloc, posar-lo de link i, de tant en tant, anar-lo visitant, perquè la qualitat de de la forma i sobretot eh, alguns missatges val la pena anar, anar rellegint, val la pena anar-los anar seguint de tant en tant. És d'una noia, té 30 anys, i, i posa de manifest que moltes vegades no és important qui ho diu, sinó el que es diu. Eh? I avui en Xavi Mir ens ha permès reflexionar sobre aquest bloc. Xavi, la setmana vinent, més. Més, que no fallin. Ara segurament un d'aquests que donen ràdio en parlarà i bah, estarà en boca de tots. Eh? Sempre passen aquestes <ríe> Som coses. Som uns pionis. Sempre endavant. Gràcies, Xavi. Vinga. Fins ara. Seguim.